Переминаючись з ноги на ногу, Оксана пригадала слова Поліни і вже зовсім без жалю, навіть трішки з огидою, глянула в очі проєктору, майже силою висмикуючи свою руку з рук приголомшеного такою реакцією професора. Його рука здавалася липкою на дотик, мов павутиння, яке отак ловить всіляку дрібнуту, а згодом висмуктує з неї життя. Чому вона погодилася? Ні, не заради сліз батька чи горя матері. Плювати на них після почутого. Заради Владислава. Зрештою хлопець не винуватий, що в нього такі батьки, як і в тому, що захворів і що закохався. В клініці пахне ліками. Той гидкий запах в'ївся в стіни, в підлогу, в білі калати – який завідувач майже селоміць начепив на них. Проректор привіз її сюди на службовій волзі. Феофанія – суперлікарня для суперпацієнтів. Оксана тут вперше. Дбайливо наклеєні усмішки, медсестреж та санітарів, чистота, стерильність, тиша. Вони заходять в палату. Оксана і не знала, що бувають такі на одну мить мовготельній номер. Біля влади, який лежить з заплющеними очима, сидить жінка зрілого віку. Жінка повертає голову в бік тих, що увійшли. Волосся пофарбоване в блонд, швидкі сірі очі, як у влада. В них біль та відчай. Оксані від того розпачу, побачено в очах жінки, аж перехуплює подих. Іренко майже шепоче Сигізмонт Владиславович, як вадик. Слова чоловіка виводять жінку із зацепаніння. Вона переводить погляд на Оксану. І враз її обличчя зі згорьованого і розгубленого перетворюється на жорстоке. Ти що тут робиш? прийди, свідко. Хто тебе сюди впустив? Як посміла прийти? Як посміла вкрасти у мене найдорожче? Ненавиджу. Ненавиджу. Ліпше б вона кричала, а не шепіла отак майже по зміїному Оксана після почутого хоче розвернутися та піти, однак професор тримає її міцно за руку. Не звертай уваги, голубенько, вона сама не знає, що говорить. Мати, самі розумієте, а тут таке лихо, шепочена на вухо Оксані лікар. Жінка раптом зривається на ноги. Проектор спритно перехоплює її, однак вона продовжує з ненавистю дивитися на Оксану. Дівчина розуміє, сьогодні вона отримала ворога, нещадного та жорстокого, розбите серце матері, яке впевнене, що розбила його оця ненависна чужинка. Далі все мов у тумані. Ірена Георгівна продовжує нагороджувати Оксану дошкульними епітетами. Робить це неголосно, слава Богу, очевидно не хоче турбувати сина. Врешті її майже силою вдається лікарю та Сігзимунду Владиславовичу вивести з палати. Старий професор згодом повертається, виправдовуючись перед Оксаною та перепрошуючи через поведінку дружини, Бо та двоє доби не спала, от і дістає стрес. А насправді вона так не думає. І щось іще в такому ж дусі. Бо сину не ліпше, а вона вже на межі. Оксана обіцяє ніч почергувати біля хворого замість ізмунда Владиславовича. Жалість інколи перетворює нас на рабів і змушує йти на самопожертви. Але чи може жалість перетворитися на щось більше? Оксана сидить біля ліжка хворого. Владислав наче з Христа знятий. Синці під очима. Хворобливий рум'янець. Торкає рукою його лоба. Хоча й на ньому заварює такий гарячий. Оксана співчуває про ректору і навіть його дружині. Бо матері бувають навіженними коли доля їхнього дитяти майже на волосині. Так, Оксана жаліє хлопця, але це не кохання. Лише співчуття, і вона нічого собою вдіяти не може. Частенько навідується медсестра, запопадливо посміхаючись. Мірює температуру, міняє щось там у крапельницях. Один раз робила укол. Лад навіть... Не зреагував на запитання, що там, лише винувато посміхається, відповідаючи чемно, що вона тільки медсестра і радить за додатковою інформацією звертатися до лікаря. Оксані стає млосно від невідомості і від того, що вона таки відчуває себе винною. Дівчина бере влада за руку, рука безвільна і гаряча на дотик. На моволі в голову приходять слова колискової, які співала мама в дитинстві. Коні бігають по колу воронії, люлі-люлі, вітер в полі їм співає. Коні бігають по колу воронії, Владиславко наш тихенько спить, дрімає. Оксана стримала слово, і цю ніч провела в палаті біля хворого, сидячи на твердому табуреті і поклавши голову на краєчу кліжка. Вранці її розбудив хвилий голос. «Оксанку! Оксаночку! Так і прийшла!» Оксана розплющила очі. Кімнату заливала тепле весняне сонце, а на неї згори вниз дивилися сірі-сірі очі. І було в них стільки журби, радості та ще чогось такого,